Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uliqa wal khatim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Alhamdulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang bernama Ibrahim bin Adham Asalnya dari al Balch, ba lam kha Orang Balch ini biasa ujung namanya disebut al Balchi. Contohnya Syaikh al Balchi. Sekarang negeri Balch ini berada di negara Afghanistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turgistan itu banyak ulama-ulama berasal dari sana zaman dulu. Bahkan Imam Bukhari itu yang punya kitab sahih Al-Bukhari itu berasal dari Uzbekistan Sedangkan yang kita kaji malam ini Ibrahim bin Adham dari Balkh sekarang Afghanistan. Ayahnya seorang raja dari negeri yang disebut sebagai sekarang Persia Dulu sunni itu Dulu Persia itu ahlu sunnah wal jamaah Tapi sejak berkuasanya dinasti safawi Berubah menjadi syiah Itulah pentingnya politik Politik kalau sudah menguasai suatu negeri Bisa diubahnya akidah itu Dari sunni menjadi syiah Dinasti Safawilah yang merubah Persia Menjadi syiah Tapi justru bisa juga sebaliknya Salahuddin Al-Ayubi Sunni Bisa berubah negeri-negeri di Afrika Utara menjadi Sunni Itu juga karena politik Maka orang Islam mesti menguasai politik Lalu kemudian anak raja bernama Ibrahim bin Adham tadi berburu Anak-anak raja itu hobinya berburu Naik kuda, tembak sana, panah sini, panah sana Ketika dia sedang berburu itu Tiba-tiba dia mendengar suara ke telinganya. Kata suara itu, "Ali hadza khuliqta. umirta. Ali hadza Apakah untuk ini engkau diciptakan? Abi umirta? Apakah untuk ini kau disuruh Allah?" Terus suara itu ke telinganya. "Apakah untuk ini kau diciptakan?" Apakah engkau diciptakan hanya untuk naik kuda memanah ke hutan sana Berburu ke sana, berburu ke sini Apakah untuk ini kau diciptakan Bukankah engkau diciptakan untuk beribadah menyembah Allah Jadi kalau ada suami ibu hobinya memancing sana Mancing kemari tiba-tiba berhenti nah, Itu mungkin dia mendengar suara Apakah untuk ini engkau diciptakan Engkau diciptakan untuk memakmurkan masjid kau diciptakan untuk sholat berjamaah, kau diciptakan untuk baca Quran, bukan menunggu yang tak jelas dari pagi sampai petang. Tahap menunggu. Abi hadza umirta, apakah itu ini kau diperintahkan Allah? Engkau diperintahkan Allah untuk beribadah. Lama-lama dia berpikir ditinggalkannya negeri Khurasan. Khurasan Al-Khurasani Orang Khurasan Akhirnya dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kisah dia banyak ditulis dalam kitab-kitab Yang terkait dengan akhlak Bagaimana mencari rida Allah Bagaimana meninggalkan rida dunia kepada rida Allah Ibrahim bin Adham Imam Ibnul Jauzi menyebutnya dalam kitab Sifatul Safwah Imam Al-Ghazali menyebutnya banyak dalam kitab Ihya'un Lumiddin Orang-orang soleh banyak bercerita Mulutnya selalu menyebut Ibrahim bin Adham Meninggal tahun 161 Lebih tua daripada Imam Syafi'i Imam Syafi'i lahir 150 Ibrahim bin Adham meninggal 161 Artinya apa? Ketika Imam Syafi'i berumur 11 tahun Meninggal Ibrahim bin Adham. Hanya saja dia tidak berkecimpung dalam masalah fikih. Dia lebih banyak bercerita masalah akhlak. Masalah pensucian jiwa. Masalah membersihkan hati. Masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Datanglah seorang pelaku perbuatan maksiat. Hobinya buat dosa saja sama dia. Lalu kemudian bertanya orang ini kepada Ibrahim bin Adham. Wahai tuan Ibrahim bin Adham, ya. Bolehkah aku melakukan perbuatan maksiat? Nampak jawaban orang bijaksana. Kalau kita lah, misalnya saya tiba-tiba datang mahasiswa, Ustaz Somad, ya. "Boleh aku melakukan perbuatan maksiat?" Gila ente. Kita langsung emosi. Karena orang itu kadang memancing emosi kita. Kadang orang tu tak memancing memang kita bawaannya mau marah aja. Tapi Ibrahim bin Adham yang sudah paham dengan sifat karakter orang ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, "Boleh kita buat maksiat wahai tuan Ibrahim bin Adham?" Kata Ibrahim bin Adham, "Boleh." Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. Boleh saya buat maksiat Kata dia boleh Loh kok boleh Bishurut. Boleh bersyarat Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku Kalau engkau cukup syarat ini Buatlah dosa Bisa saya buat dosa Bisa Tapi katanya haram Siapa bilang haram Kalau kau cukup lima syarat ini Silahkan buatkan itu dosa Apa syaratnya inilah yang akan kita kaji menjelang salat isya. kalau waktunya kurang kita lanjutkan setelah isya. setelah itu kita sambung dengan tanya jawab insya'Allah, sebagaimana biasa sudah 3 bulan saya tak datang ke masjid ini perkembangannya luar biasa atapnya masih seperti yang dulu tapi kubahnya dari jauh sudah nampak, saya datang dari parit indah Begitu menengok Masya Allah Seolah-olah sedang berada di dekat Masjid Kuba Putih Kubahnya di atas Hebat dari jauh Begitu di dekat Macam dulu juga lagi Artinya kita mesti banyak Berinfak dan bersadaqah Betapa malunya kita Rumah Allah seperti ini Rumah kita Adam, ayam, nyaman, tentram Masuk ke rumah Allah macam ini, padahal tiap hari kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar Buktinya rumah kita lebih besar daripada rumah Allah Mestinya berubah ucapan kita Allahu Aswar, Allah Maha Kecil Karena rumahku lebih besar daripada rumah Allah Rumahku lebih mewah daripada rumah Allah Rumahku lebih rapi daripada rumah Allah Tak sesuai ucapan kita dengan ucapan hati dengan sikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya hmm, Kenapa membelok ke masjid pula Boleh aku buat maksiat Boleh kata Ibrahim bin Adham Syarat yang pertama Iza aratta anta asyallaha Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat Apa syaratnya Ibrahim Antak tabi' fi makanin la Allahu fihi kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat Beratlah kalau begitu Di mana tempat yang Allah tak menengok kita Anda sedang diawasi oleh kamera CCTV Begitu tulisan di salah satu parkir di kampus Di universitas di Pekanbaru ini. Saya tak mau sebut nama universitasnya Karena ternyata setelah saya tengok kamera CCTV itu rusak Tak hidup Sudah berjamur kabel-kabel di belakang itu Tapi banyak pencuri yang takut Bodoh pencuri itu Tak mau mereka mencuri helm di situ Karena tulisan itu tetap ada Anda diawasi kamera CCTV Awas itu bos kita nengok dari atas tuh Bos di atas Karyawan di bawah semua pakai CCTV, semuanya takut. Kalau ngobrol pelan-pelan, gimana saya? Iya, pelontuk begini takut, karena diawasi CCTV. CCTV hanya menangkap gambar, banyak yang suara tak tertangkap. Akhirnya orang ngobrol. Iya, sudah gua bilang itu. Sudah gua bilang kemarin dengan dia. Pada dia sedang bercerita Yang mengawasi kita ini bukan bos, bukan CCTV. Yang mengawasi kita adalah dia. Lah tak khuduh sinatun, malam no. dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wahwama akum ay nama kuntum, dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Sementara syaratnya kata Ibrahim bin Adham, irla arat taan tak Kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana antak kau cari vi makanin tempat. La yarakallahu fihi Di tempat itu Allah tak melihat engkau Hai Ibrahim bin Adham Ya aku sudah pergi kemanapun Terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah Kalau begitu aku tak bisa buat maksiat Carilah sampai dapat Nanti kalau kau sudah dapat Buatlah maksiat di situ Jadi Pak Ustaz orang-orang yang buat dosa itu Kenapa dia bisa melakukan perbuatan maksiat Dua kemungkinan. Pertama dia sedang mengingkari hatinya di dalam. Itulah dosa. Ya Rasulullah. Ya apa dosa itu? Wahai Rasulullah, dosa adalah mahakafisaderika, sempit rasa di dalam hatimu. Kau tahu bahwa kau sedang melawan. Kau tahu sedang mengingkari itu. Nun di dalam lubuk hati kecil. Kau yakin bahwa Allah memandang. Tapi syaitan mengatakan Allah tak melingkup, Allah tak melingkup, Allah tak melingkup, Allah tak melingkup, Allah tak melingkup. Malaikat mengatakan, aku mengawasimu, aku mengawasimu. Dua bisikan. Lammatul syaitan bisikan syaitan, walammatul malaikah bisikan malaikat. Lammatul syaitan bisikan syaitan namanya waswasah al ladhi waswisufi sudu, sudu sendok lah pak Ustaz. sudur. Dada Dia berbisik di dada Dada sebelah mana? Sebelah kiri Di mana itu? Jantung Tempat berbisiknya setan Alladhi <tuh> waswisu Tak ada disebut setan berbisik ke telinga Setan tak berbisik ke mata Setan berbisik ke dalam Kalau yang dalam itu sudah rusak Maka rusak semuanya Iza salahat Kalau di dalam itu baik Salahal jasa nukuluh Yang lain ikut baik Wa'idha fasadat Kalau dia rusak Fasad al-jasadu kulu. Allah tak menengakmu, Allah tak menengakmu, Allah tak menengakmu, Allah tak menengakmu. Lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Ini haram. Tidak, tidak, tidak. Ini haram. Tidak, tidak, tidak. Assyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kepada engkau, Nanti kau miskin, nanti kau susah, nanti kau melarat, nanti kau miskin. Sedekah atau menabung? sedekah atau menabuk nanti kalau kau sedekah kau susah nanti kalau sedekah kau miskin nanti kalau kau sedekah iya kalau ada gantinya kalau tidak itu yang selalu di dalam maka kau lakukan perbuatan maksiat. ini korupsi ini ini aram ini ini uang orang ini ambil saja ambil saja kapan lagi datang kesempatan iya kalau kau duduk di sini lagi kalau tidak maka kalau kau melakukan perbuatan maksiat. Carilah tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat engkau Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahawa dia dilihat Allah Dia tahu Tapi dia lawan pengetahuan Orang yang melawan pengetahuan imannya Secara sengaja, secara sadar terus dilawannya Maka orang itu disebut fasik Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah Sekali dilawan, jauh Makin jauh, makin jauh, makin jauh Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata Yudillu bihi kasira Banyak orang yang disesatkan Allah Wayadi bihi kasira Banyak orang yang diberikan hidayah Jalan petunjuk oleh Allah Dua jalan Jalan hidayah Kanan Jalan fasik Kiri Bilihlah Berada di simpang jalan Pergi ke raudatus salihin atau pergi ke karaoke Anak-anak muda ni Kalau yang tua tak ada mungkin ngajak karaoke Yang tua pun diajak juga Parah betul tu. Pengajian Aku karaoke Pengajian atau karaoke Hadirilah pengajian rutin kita Di hari ahad kedua Setiap bulan Di masjid Ratu Tusulihin Tak lama sesudah tu datang WA kawan Hadirilah nonton bareng. Ke sini apa ke sini? Kata iman di dalam, jangan, Allah mengawasimu. Kata kawan, ayolah. Tidak, aku akan tetap pergi pengajian. Seribu kalian mengajak, aku tetap pengajian. Kata kawan, aku yang bayar, ayalah kalau gitu. Tengok betapa cepatnya dia berubah. Buatlah perbuatan maksiat yang kira-kira tak ada yang memperhatikanmu, maka pintu-pintu tempat maksiat itu rapat, lubangnya kecil, lubang pintu karaoke itu kecil. Eh, Ustaz pernah juga masuk dalam, pernah. Dilarang berbuat mesum, tertulis di pintu di dalam tempat-tempat buat dosa, dilarang berbuat mesum, dilarang melakukan perbuatan dosa. Sama macam tulisan di tempat rokok Rokok dapat menyebabkan kanker Impoten Gangguan kehamilan Itu dulu Dulu Kenapa? Karena akhirnya orang memplesetkan itu Katanya rokok ini berbahaya Rokok berbahaya kalau rokok dapat Pak Ustaz Coba tengok, rokok dapat Kalau dapat, kalau dibeli tidak Akhirnya muncul tulisan terbaru Rokok membunuhmu Kenapa dituliskan itu? Dibuatkan gambar jantung terbelah bibir rusak segala macam kanker Sampai biru itu paru-paru sampai hitam Kenapa? Kenapa dituliskan di tempat itu? Begitu juga di tempat perbuatan dosa Dilarang melakukan perbuatan mesum dan maksiat Orang tahu dalam melakukan perbuatan itu Siapa yang dilawannya? yang dilawannya adalah dirinya sendiri karena dalam hati nurani yang paling dalam orang tahu bahwa dia sedang diawasi Allah subhanahu wa ta'ala itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah jangan nanti kau begini kata dia bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat Pegang dia sampai mati Jangan biarkan dia pergi jauh Karena kalau sampai dia jauh dari kita Belum tentu ada kawan lain Ini pesan dari Al-Mukarram Kiyai Haji Lutfi Zawawi Khairul Ashab Man ya'du'uka ilal khair Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik ada kawan saya ni Pak, baik betul dia Pak Ustaz. Kenapa yang kita tahu dia baik? Pokoknya kalau ngutang sama dia enak betul. Ngutang tu apa? Untuk mengajak buat dosa. Asal mau main judi sama dia dikasihnya utang, bukan baik. Man diyaduu ilal khair, yang mengajak engkau berbuat baik, yang mengingatkan engkau perbuatan dosa. Ibrahim bin Adham sedang mengingatkan itu. Kalau engkau mau buat dosa, carilah tempat yang kira-kira Allah tidak melihat perbuatanmu Orang Islam Masuk kamar mandi pun dia Akan diawasi Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Pak Ustaz Kata tuan rumah di Malaysia Ustaz selama tinggal di sini Tau siyah Tak usah di hotel Di rumah saya saja Ini Kamar mandi ini sampo, ini sabun, ini basahan. Disediakan basahan. Pakai basahan kenapa? Karena di dalam tempat yang tak ditengok orang pun kita malu karena ditengok inna alaikum lahafizin kiraman katibin ma tafalun. Orang beriman senantiasa ditanamkan itu dalam dirinya. Apa salahnya? Bukan ada orang menengok kita. Malaikat ada. Kiraman khatibin. Apa salahnya? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Allah sedang memandang. al haya malu syu'batun minal iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73-79 cabang. A'lah yang paling tinggi. La ilaha illallah. Wa adenaha yang paling rendah. Imatatul tariq. Membuang sampah, membuang duri, membuang yang mengganggu dari jalan. Alhayaa ushobatun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Orang banyak malu kepada manusia. Malu ketahuan ngupil. Ngupil bukan dosa. Apa ngupil tu pak Ustaz? Jongkel tai idung. Tunjukkan saya kitab pikih yang mengatakan ngupil haram. Belum ada lagi. Tapi malu lebih tinggi. Bayangkan kalau ada orang ngorek hidung. Diliput oleh 10 TV swasta. Ditonton di seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada yang mengirimkan ke WA. Ustaz tadi ngupil ya. Kok kalian tahu? Ini siaran live-nya Pak Ustaz. Malu. Malu kepada manusia. Bagaimana malu kepada Allah SWT. Makanya... Kalau ada orang takut buat dosa, kenapa? Saya takut kerana masuk neraka. Tak salah, hebat. Takut masuk buat dosa, kenapa? Karena takut nanti amal ni hilang. Kalau saya annyaya orang, nanti dosa bertumbuh bertambah, nanti perbuatan ini akan menghilangkan perbuatan baik saya. Tak salah. Tapi ada yang lebih hebat, apa dia merasa dimanapun dia diperhatikan Allah SWT. Salat maghrib tadi Allahu Akbar Semua menengok ke tempat sujud Tak satu pun menengok ke atas Parah betul masjid Rasulullah Kasiannya Tak ada, semuanya menengok ke tempat sujud Setelah salam barulah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Selama solat tadi Tidak ada yang Gatal betul kepala Tak ada yang menggaru sampai Tak ada Kenapa? Karena Tiga kali bergerak Harakah ajnabiyah Yang bukan gerakan solat Batal solat Maka dia tak akan mau menggaru Gatal betul tengkuk Sekali tariknya Kuku tajam Gatal juga lagi sekali tadi. Gatal juga lagi Beli kalpana Berkurap Beku itu. Kenapa orang tak mau? Dia malu karena dia sedang berada di hadapan Allah. Inilah maqam ihsan. Islam antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqi masalah, zakah, wa ramadan, wa tahajjal baita in sabila. Maqam Islam tinggi lagi iman antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wasyarrih ihsan apa itu ihsan ant ka annaka tarah kau berada dalam setiap ibadahmu seakan akan engkau melihat Allah fa illam kalau engkau tidak melihat Allah fa innahu dia melihat engkau dia melihat engkau. Inilah yang paling berat. Sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Ini ramai nih Ada pak ketua masjid, ada pak bendahara, ada Bapak ibu, ada bapa, ada adik-adik, ada kamera sampai tiga Ramai. Tapi tetap merasa sunyi. Kenapa? Tetap merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ku sampaikan ni salah, malu nanti aku akan dihitung oleh Allah. Kalau yang aku sampaikan ini mengada-ngada Malu aku sedang ditengok oleh Allah Ramai Tapi sedang berdua dengan Allah Sunyi tak ada orang Tengok kanan, tengok kiri Tak ada orang Tapi tetap ramai Kenapa ramai? Karena tetap ramai berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa ramai di tengah kesunyian Merasa sunyi di tengah keramaian Inilah yang sulit Tapi sekarang Alhamdulillah Banyak orang yang merasa sunyi di tengah keramaian Ramai orang Tapi dia tetap merasa sunyi Kenapa? Dia tetap berdua dengan hapenya Orang ramai dia tak peduli Kata sambutan, kata gitu, kata ini Dia berdua Dan ramai di tengah kesunyian Anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada Dia tetap ramai Ramai dengan HP. Enggak ada lo, enggak ramai kata. Kalaupun mau ramai Biarlah ramai kerana tak ada yang lain Ramai Kerana bersama Allah Bersama malaikat Bersama kiraman Bersama katibin Bersama hafazah Kau mau buat perbuatan maksiat? Iya silakan Cari tempat yang kira-kira engkau tak dilihat Allah Oh kalau begitu aku tak bisa Okeylah Kalau begitu syarat yang kedua Apa dia? Iza aratta anta asya Kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat Iya Lakukanlah dia di mana La ta'asillaha fi ardi La ta'asillaha fauqa ardi Jangan kau lakukan perbuatan maksiat di atas bumi Allah Oh, Di mana bumi yang bukan bumi milik Allah Kalau kita lewat di jalan Farid Indah Saya dari Panam Masuk bukit barisan masuk bukit barisan ini sebelum sampai melewati beberapa jalan banyaklah tanah kosong tanah milik doktor pulan, tanah milik pak polisi, tanah milik insinyur pulan bapa yang punya duit tolong buatkan satu baleho besar semua tanah ini milik Allah SWT betul itu milik kita tapi semua jalan tanah ini tanah aspal tanah semua tanah ini Allah swt kata Ibrahim bin Adham kalau engkau melakukan perbuatan maksiat silakan lakukan perbuatan maksiat tapi jangan di atas bumi Allah di mana tak ada bumi ini yang bukan milik Allah alam takun ardhullahi wasiatan apakah engkau tak tahu bahwa bumi Allah ini luas Indonesia Malaysia Brunei Darussalam, Mesir, Maroko, semuanya bumi milik Allah. Makanya orang beriman tak pernah merasa asing dan tak pernah merasa aneh. Kita di Riau ini tak merasa asing. Ini bumi kita. Ini bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Ini bumi kita. Nenek moyang kita di sini. Ketika merantau ke tempat agak jauh, merasa asing. Di Mekah merasa asing. Di Madinah merasa asing, di Kairo merasa asing, di Maroko merasa asing. Ndak. Orang beriman tak pernah merasa asing. Kenapa? Karena semua bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jakarta saja yang lama-lama nanti milik Cina. Reklamasi. Perumahan-perumahan elit mewah. Punya siapa itu gedung tinggi? Tak lagi punya orang Islam. Nauzubillah. Ini bumi milik Allah. Yang kau temui hamba Allah Yang kau pijak bumi Allah Jangan merasa asing Jangan merasa aneh Jangan merasa Oh sedihnya Pak Ustadz Kami tinggal di Jerman ini Kata jamaah yang sedang belajar kuliah Yang sedang bekerja Kami jauh dari keluarga Yang kau jumpai itu hamba Allah Yang kau pijak itu bumi Allah Adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi yang dapat beasiswa ke Australia, yang dapat beasiswa ke McGill University Kanada, yang dapat beasiswa ke Connecticut Temple University Amerika. Jangan kalian merasa asing, yang kalian jumpai itu hamba Allah, yang kalian pijak itu bumi Allah. Kalau sudah merasa di atas muka bumi Allah, maka tak pernah melakukan perbuatan maksiat. Yang kuinjak ini adalah Milih Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan Allah Cerdas Ibrahim bin Adham Tapi tentu kecerdasan itu dapatnya dari mana Konek antara hati dengan Allah Maka muncul ilham Wahyu sudah putus Nanti kalau datang orang Izinkan aku berbuat dosa Pak Ustaz Mau buat dosa? Iya Buatlah dosa Kira-kira di tempat itu bukan milik Allah. Ini rumah saya nih. Yang bangunkan saya. Sekuritinya ada di luar. Siapa mau nengok saya? Dibaca habis subuh sekali. Habis solat subuh sebelum matahari terbit sekali. Dibaca setelah solat asar. Tenggelam matahari. Petang pagi maksurat. Di antara ayat maksurat. Lillahi ma fi samaati wa ma fi Apa yang di bumi, apa yang di langit, punya Allah, bukan punya engkau. Dianjurkan habis solat baca ayat kursi. Apa isi ayat kursi? Allahulaihillah illahu alaihi lqayyum. La ta'uzhuhsinat walanam. Lahu ma fi samaati ma fi al ar. Bumi ini milik Allah. Yang kita pijak ni bumi Allah. Kalau mau buat dosa jangan di atas muka bumi Allah. Carilah tempat yang lain. Ada seorang guru muridnya 40. Tapi yang satu ni sayang betul dia. Adapun murid-murid yang lain agak cuek saja. Tentu murid ini merasa cemburu. Sampailah hati tuan guru. Yang ini dia sayang, dia perhatikan padahal kami sama-sama muridnya. Guru tahu Karena dari gerak-gerik bicara tatapan mata Murid nampaknya mulai cemburu Kalian cemburu Karena saya terlalu sayang kepada ini Iya betul Tuan Guru Kalau kalian mahu tahu rahasianya Besok pagi Kalian semua datang Bawa burung masing-masing Ayam Unggas Burung puyuh Burung apapun dia Bawa pisau Untuk apa? Bawa sajalah besok pagi Besok pagi semuanya membawa Begitu mereka bawa Udah ya. Cari di tempat Yang kira-kira kalian Tidak dilihat oleh Allah Yang satu pergi ke atas bukit Kira-kira tak dilihat Allah Kira-kira tak ada yang menengok Ya Tak ada manusia satupun Sunyi Ah, Potonglah di situ Maka dia potong Yang satu masuk ke dalam gua Gelap Tak ada orang melihat Dia potong yang satu naik ke atas pokok payu, tak ada orang melihat, dia potong. Setelah itu semua murid berkumpul, kumpul semua ramai. Apa yang terjadi? Semua dengan membawa pisau berdarah dan leher unggas dalam keadaan putus. Kecuali satu murid yang kesayangan. Dia datang dalam keadaan pisau masih bersih dan dalam keadaan unggas burung masih hidup. Disitulah baru semuanya sadar. ...patutlah Tuan Guru sayang kepada dia. Kenapa? Ditanya. Kenapa kamu tak potong? Kemana pun aku memijak tanah yang kuijak bumi Allah... Kemana pun aku menghadap... ...aku merasa sedang diawasi dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitulah orang... ...maka dia tak akan berbuat maksiat... ...karena kemana kau menghadap... ...yang kau hadap adalah wajah Allah... Aina ma tuwalluju wajuhukum kamanafun ka umhadap fa samma maka engkau sedang menghadap Allah walillahil al masyriq walmaghrib timur dan barat milik Allah aina ma tuwallu kemana menghadap milik Allah ayat ini membantah orang yahudi yang mengejek ejek nabi ketika menghadap arah baitullah Layal birrah antwal luju hakum kiblat wal wal maghrib. Yang baik bukan yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Kita ni orang baik ni Kita semuanya menghadap ke barat. Kita menghadap ke arah kiblat. Orang yang baik adalah yang ketika dia berada dimanapun, dia sedang berada di hadapan Allah. Kalau memang begitu, Pak Ustaz, nanti kalau gitu kita solat insya menghadap ke pangkalan kerinci aja lah. Ini arah kiblat. Allah mahu kita ini Rabbnya satu, arahnya satu makanya jangan mahu diajek orang kapir orang Islam itu nyembah batu tu, nyembah kaabah tak ada orang nyembah kaabah kaabah itu sebagai arah kiblat innama ana rabbukum Tuhan kalian satu arah kiblatnya satu pakai bahasanya bahasa satu Allahnya satu arah kiblatnya satu Bahasa yang dipakai satu dari Maroko sampai ke Rawdatul Salihin ayat yang dibaca Fatihah Alhamdulillahirobbilalamin Alrahmanirrahim Orang India Fatihah bahasa Arab Orang Pakistan Urdu Fatihahnya bahasa Arab Orang Mesir Arab bahasa Arab Orang Cina tetap pakai bahasa Arab Keblatnya satu Allahnya satu. Ini penyatuan Allah suka kita satu. Tapi masalah dimanapun berada kita tetap di bawah pengawasan Allah dan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang merasa di atas muka bumi Allah dia tak sombong. Tu tanah saya tu tahu ente menengok kebun sawit, kebun karet, gotah itu, itu punya saya tu, itu punya Allah Subhanahu Wa Taala dipinjamkan ke saya sebentar. Kalau sadar bahawa barang itu pinjaman, kalau hilang tak sedih. Banyak orang ketika barang itu ada, dia yakin itu pinjaman Allah. Itu mobil bapak ya? Tidak. Tapi tadi naik itu. Itu pinjaman Allah. Tapi ketika hilang, ngamuknya minta ampun. Kalau memang betul itu punya Allah, maka ketika dia hilang, maka tidak sedih. Kenapa? Karena dia adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih bapa istri ini meninggal Tidak, pinjaman dari Allah InsyaAllah dikirimnya yang baru nanti <tuh> Lepas ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka dimanapun kau memijak tanah Itu adalah tanah milik Allah Kalau kau mau buat maksiat Kata Ibrahim bin Adham Carilah tanah Yang itu bukan milik Allah SWT Ta Tak akan jumpa Yang ketiga Iza aratta an ta'asillaha kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat ya, Maka lakukanlah perbuatan maksiat Ketika engkau tidak lagi memakan Min rizqillah Kau tidak lagi memakan Dari rizqi Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan itu? Tidak akan ada Bernafas dengan paru-paru Rizqi Allah yang ditarik dan dihembuskan dari rezeki milik Allah yang dihirup udara milik Allah yang alat pakainya rezeki milik Allah yang akan diminum ini kan punya Rodotus solihin betul, tapi udah dikasih untuk saya akadnya kapan? pokoknya asal di meja ini, Ustaz Makanya kalau ada Ustaz mau minum tak perlu menunggu kepada al Mukarram dipersilakan. Tidak. Kenapa Ustaz tak minum? Kalau saya minum hilang konsultasi saya. Semuanya milih Allah SWT. Jadi kalau engkau mau berbuat maasiat, maka lakukanlah ketika engkau mengharap berbuat, berharap, berbuat, makan, minum, bernafas, bukan dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sampai kapanpun semuanya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya dalam hatinya ada tercetus agak sedikit ini punya saya makanya dia berani pakai itu buat bukan buat bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini punya saya ini Pak Ustadz maka terserah saya apa ini mau saya buat untuk apa? tidak itu yang terdapat dari mana? Dari uang kerja, kerja itu bisa kenapa? Karena ada kudrat, ada kemampuan Kemampuan enter di bidang apa? IT, pakar komputer Eskom, sarjana komputer Kenapa bisa bekerja? Kenapa kelingking ini bisa bergerak? Berapa banyak orang sekarang tak bisa menggerakkan kelingking? Hanya menggerakkan kelingking pun tak bisa Sebaliknya pula ada yang bergerak-gerak tak bisa berhenti Sudah kehilangan kontrol sedikit saja urat syarab itu digeserkan Allah Ta'ala mana kuasa kita makanya kita tadi selesai sholat tak takabur, kita tidak merasa ini punya kita, tapi ini punya Allah maka kita katakan selesai sholat la ilaha illallah wa'adahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumin ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah tidak ada daya kecuali kena Allah tidak ada upaya kecuali karena Allah. La tataharraku dzarratu illa bi idznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali karena qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Makanya kalau dia kaya, dia tak sombong karena rezeki itu titipan Allah. Kalau dia miskin, dia tak sedih karena tak dapat pun bukan karena Allah marah. Husnuzan Ida aratta kalau engkau mau antak syallaha melakukan perbuatan maksiat kepada Allah falah tak kulmin rezki jangan engkau makan rezki yang sudah diberikan Allah subhanahuwataala takkan mungkin manusia yang paling aneh diantara makhluk yang paling unik adalah manusia. Untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Tapi mesti dengan rezeki dari Allah Kalau ada orang melawan bapaknya Kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu kata dia Ada yang lebih parah Makannya dari bapaknya Minumnya dari bapaknya Rumahnya dibuatkan bapaknya Kendaraannya diberi Subsidi hidupnya Nikahnya pun tetap juga melawan Itu konotasi sederhana kepada orang tua Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Detak jantungnya dari Allah Darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah Paru-paru menghembuskan nafas dari Allah Kedipan matanya pun dari Allah Membuat maksiat dosa kepada Allah Tak sadar diri tak tahu diuntung Inilah sifat manusia kalau Allah mau cabut nikmat itu sebentar saja Mirza Gulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi terakhir waktu masih sehat oh petantang-petenteng nantang-nantang akhir hayatnya sakit jiwa gila sampai anaknya pun malu untuk mengeluarkan bapaknya di halayak orang ramai ngomongnya sudah ngawur bicaranya tak jelas mati dalam keadaan bergelimang taiknya sendiri itu nasib Mirza Gulam Ahmad Eror, gila dalam keadaan najis di mana-mana begitulah keadaan sebegitu hebatnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu dicabut Allah nikmat kesadaran sampai tak bisa lagi membedakan mana kotoran, mana makanan mati dalam keadaan sulh khatimah Nyusul juga lagi Nabi baru Lia Eden sama Ahmad Musaddeg Entah gimana lah matinya Ahmad Musaddeg itu nanti Sama Lia Eden Tapi zaman berganti musim berubah Penguasa yang zalim Fir'aun Mati tersedak di Laut Merah Penguasa yang zalim Namrus Mati dalam keadaan Masuk nyamuk ke telinganya Sekedar Begitu saja cara Allah menghabisi mereka yang makan dari rezeki Allah, Bernapas dari rezeki Allah tapi melawan Allah Subhanahu wa taala. Merenung kita sejenak dengan ucapan Ibrahim bin Adham, kalau mau engkau melakukan perbuatan maksiat, Fala ta'kul min rizqillah. Jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Idza asaitallaha kalau kau sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Fajaat al malaikah, lalu kemudian datang malaikat. Tasuquka ilan nar, malaikat menggiring, menarik engkau ke dalam neraka. Fala tazhab ma'aha. Jangan engkau ikut dengan malaikat. Sesudah so, berbuat dosa, nanti digiring masuk neraka. Wasiqalladzina kafaru ila jahannam mazumara orang yang berbuat dosa itu akan digiring ditarik ke dalam neraka Kalau memang engkau mau buat dosa kata Ibrahim bin Adham fala tazhab maka jangan ikut waktu nanti ditarik oleh malaikat ah, kalau sanggup engkau bertahan tak ikut ah, buatlah dosa disangkanya malaikat itu kecil macam security sedangkan ditangkap security saja agak dua tiga ditarik tak tanggup kuasa konon lagi malaikat mau menarik sebesar apa malaikat tuh pak ustad buka Quran uli ajnihatin makhluk bersayap masna dua wasula sulasa tiga warubah empat dari satu sayap ke sayap yang satu Bainal masyriqi wal maghrib Antara timur dan barat Makanya Nabi tidak pernah menengok Jibril Dalam bentuk utuh di dunia Kapan baru nampaknya Jibril itu Dalam bentuk sempurna La qadra'ahu nazlatan ukhara Indah sidratil muntaha Waktu isra' mi'rat Di sidratil muntaha Kenapa waktu di dunia tak nampak bentuk utuh Andai malaikat itu dalam bentuk fisik Semen Bertulang, berdaging, berkulit Tak muat dunia ini hanya untuk Jibril AS Maka dilihatnya dalam bentuk Allah menunjukkan dalam bentuk cahaya Karena cahaya tidak mengambil tempat Cahaya, cahaya, cahaya Sebesar apapun cahaya di ruangan ini Tidak mengambil tempat Karena cahaya bukan fisik Malaikat Seandainya turun dalam bentuk fisik tak muat dunia ini malam Lailatul Qadar. Qadar artinya sempit. Mangqudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya? Qadar artinya sempit. Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Andai turun malaikat dalam bentuk batu kerikil, maka sempit dunia ini sampai kita tak bisa bergerak. Makanya pada pagi malam Lailatul Qadar itu Cahaya matahari redup Kenapa redup? Saking banyaknya cahaya malaikat yang turun Salamun hiya hatta matla'il fajr Tapi hadis ini tak bisa dipakai di Riau Karena 30 subuh 30-30nya redup Bukan karena cahaya malaikat asok Bisa dipahami hadis itu Kalah cahaya matahari Karena cahaya malaikat Kalau sudah masuk lampu sorot yang terang Maka kalahlah ini Redup ini kalau datang lampu sorot Tala'al badru alayna Terbit cahaya bulan Fakhtafat minhul buduru Tala'al badru alayna Min saniyatil wadaa, tala al badru alaina, faktafad minhu buduru. Kalau sudah datang cahaya bulan purnama, Hilanglah cahaya bintang gemintang. Pertama datang Jibril dalam bentuk tak nampak di peluknya saja Nabi berat sesak nafasku. Ma <tik> ana alai biqari, ma ana ala ma ana biqari. Ma'ani Nabi Qari, Ma'ani Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca. Sampai berat aku bernapas. Satu. Bentuk yang kedua, waktu Nabi jalan pulang ke rumah, nampaknya duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dua. Yang ketiga, waktu dalam keadaan duduk berhadap-hadapan lututnya dengan lutut Nabi. Rambutnya hitam, bajunya putih. Bertanya tentang maghul iman. Mahwal Islam Mahwal Ihsan Dijawab Nabi Rupanya macam wajah Dihyah Al-Kalbi Sahabat Nabi Tiga bentuk Tiga-tiganya tak sama Baru nampaknya bentuk asli Pada saat di Sidratul Muntaha, Buka surat An-Najam Begitu cerita tentang Israq dan Mi'raj Nanti Kata Ibrahim bin Adham Setelah kau buat dosa-dosa-dosa Maksiat-maksiat Ja'at malaikah, datang malaikat kepadamu litasukuka ilan nar, digiringnya antau ke dalam neraka, fala Kuatkan kakimu, jangan ikut sama mereka. Kalau sanggup engkau, buatlah. Maka dari sekarang latihan memanglah memperkokoh kaki. Kira-kira kalau ditarik malaikat ke sana, malaikat mau dia lawan. Sama tuyul aja takut. Malaikat mau dilawan Malaikat itu sampai-sampai Umar bin Khattab pun tak tahu Setelah pergi Malaikat yang berambut hitam Berbaju putih Lalu Nabi bertanya Tahu kalian siapa tadi yang datang itu? Tidak Umar Tahu engkau siapa tadi yang datang? Tidak Jibril Atakum yu'allimukum dinakum Itu yang datang tadi Jibril Mengajarkan kalian tentang agama tapi dia pura-pura bertanya Pura-pura dia tak tahu Setelah Nabi bagi tahu Yang tak tahu pun menjadi tahu Itu salah satu cara Mengajar orang dengan Membuka pertanyaan Makanya banyak jamaah, ah, sebetulnya Pak Ustad Yang saya tanyakan tadi itu tahu saya itu Kenapa Pak tanya Saya mau nyindir kawan saya aja. nyindir pula Bilanglah mau ngasih tahu Jibril alaih salam Malaikat Manusia tak tahu kalau itu Jibril Tapi Lia Eden tahu itu Jibril Dia mengaku katanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel Sudah turun ke rumahnya Mengangkat dia menjadi nabi terakhir Dan dia pula sudah dapat ilham Bahawa Ahok itu titisan dua monyet Dan dia minta supaya presiden menyiapkan bandara Karena Jibril mau turun dari planet Pakai UFO kata dia. Orang begini dibela ini oleh human right. Ini nanti entah bagaimanalah malaikat maut menyentapkan nyawa. Kalau kau melakukan perbuatan dosa, datang nanti malaikat, la tazhab, jangan kau pergi bersama mereka, sanggup tak? Kata si pelaku maksiat tadi, aku tak sanggup. Berat-berat betul syarat ente ini wahai tuan Ibrahim bin Adhab. Syarat yang kelima, Syarat yang kelima kata dia nanti ketika engkau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahuwataala lalu kemudian dicatat oleh malaikat Ra'ita Ra soifata zunubika Ra'ita Ra kau lihat dengan matamu soifata lembaran-lembaran zunubika dosa-dosamu fankir ala ma fa'alta Maka fangkir, ingkarilah semua yang sudah kau lakukan dulu. Tengok dosa. Terus ini perbuatan dosamu, iya. Ingkarilah. Katakan kepada malaikat, Hai malaikat, kalian salah tulis nih. Sanggup ente melakukan itu? Kalau sanggup, lakukanlah perbuatan dosa. Maka nanti sampai masanya ditunjukkan buku catatan itu apa kata Allah? Ekra, baca. Selama ini disuruh iqra' Bismillahirrahmanirrahim Sekarang tidak Iqra' kitabak Baca buku catatan amalmu Dibacalah di situ Pada tanggal 12 Rajab 1438 Hijrah Kami duduk bersama Di majlis taklim Majlis Raudatus Salihin Ini catatan amal engkau Iya tapi di halaman berikutnya macam-macam isinya, duduk bersama Mahabrata, duduk bersama Maksiat, duduk. Sanggup engkau mengingkari itu sampai-sampai orang yang menengok buku catatan itu apa kata dia? Mali hadzal kitab, mengapa buku catatan saya ini la yagdiru saghiratan, semua yang kecil-kecil wala -kecil, kabiratan, semua yang besar-besar illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang luput dari catatan. Ni kertasnya, ni penanya mencatat. Berangkat ke Masjid Raudatu Salihin ibadah, duduk mendengarkan pengajian ibadah. Mengantuk-mengantuk sedikit Ibadah Tak tahan menengok triplek begantungan Nyumbang Ibadah Menengok catatan 1 miliar 200 juta harga kubah Ibadah Pulang ke rumah Melayani anak Membersihkan semuanya Mendidik mereka Membesarkan Ibadah Bekerja besok Bismillahirrahmanirrahim Ibadah Ibadah tapi begitu dicatatkan dosa-dosa-dosa Maka ingkarilah kalau engkau sanggup Tak ada yang bisa menganggup Tapi ada yang penanya menggantung Tak pernah berjalan penanya Rufi'al qalam Qalam itu artinya pena Bukan tempat ikan itu Nun wal qalam wama yasturun Demi qalam pena Yang mencatat segala amal Rufi al-qalam penanya tergantung. Kenapa tergantung? Tiga. Anan naim hatta Orang tidur sampai bangun. Selama ibu tidur, pena itu menggantung. Begitu ibu bangun? Alhamdulillahillazi ahyaana ba'da ma amatana wa Bangun dari tempat tidur, pergi kamar mandi berwudu. Catat nama. Oh. Orang dulu kalau bangun, kamar mandi, mandi beruduk. Orang sekarang tidak. Begitu bangun, update status langsung. Anil na'im hatta yasta'iqis. Orang tidur sampai bangun. Anil sabi'i hatta yahtalim. anak kecil sampai akil balik. Anak-anak kecil itu yang duduk-duduk di tangga. Nah, itu penanya tak mencatat itu. Gantung. Setelah dia nanti akil balik, jadi tak dapat pahala dia Orang tuanya dapat pahala karena membawa dia ke masjid Allah bisa kerana biasa Dari kecil dibawa-bawa Sampai tertua nanti Dia beramal Anil Majnun Majnun Kilometer sebelas Seberantas Anil Majnun Orang gila Hatayafiqa Sampai dia sembuh Orang pikun kenapa tak disebut Pak Ustaz Orang yang disuntik Mau operasi kenapa tak disebut Kias Anak kecil sampai akil balik Orang gila sampai sembuh Orang tidur sampai bangun eh, Ini tak dicatat Makanya bapak ibu kalau mau berkelahi Mau mengamuk waktu sedang tidur itulah Tidak dicatat Orang gila itu Satu pun tak dicatat amalnya Makanya banyak orang gila tak mau sembuh Orang gila Itu nanti di akhirat tidak ada dosanya dan dia berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku kata Allah, memberikan engkau akal wahai orang waras, kau pakai akal. Anak kecil yang meninggal dunia tak sempat beramal, bersih. Orang gila, bersih. Tak adil Allah kalau gitu Pak Ustaz. Kenapa dia tak adil? Kacamata kita terlalu tipis membaca keadilan Allah. Subhanahu wa ta'ala Sedangkan kemauan ibu Saja anak kadang tak bisa mencernanya Bolak-balik anak tu minta pisau Marah dia kena tak dikasih pisau Kenapa ibu tak kasih? Anak kau masih kecil Kalau kau pegang pisau ni nanti luka Logika ibu tak terbaca anak Apalagi lah cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tak ada cara lain Ana indah husni zanni abdi bi aku menurut prasangka hambaku ku kepadaku besangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang kalau mau berbuat dosa agak-agak kira-kira sanggup tak kita mengingkari malaikat jangankan mau mengingkari malaikat mengingkari pegawai telkomsel aja kita tak sanggup meledak rekening hapi rekening telepon komplain ini gimana nih? Jangan-jangan salah mesin kalian nih. Sebentar ya, Bu, jangan ngamuk-ngamuk dulu, Bu. Ini nanti Pak-pak jangan marah-marah dulu, Pak. Tenang, tenang, tenang. Kita lihat aja print out nanti. Sebentar ya, di print out-kan. tengok. Rupanya memang betul. Banyak ngobrol tak terasa. Nih, jam sekian nelpon ke Amsterdam, jam sekian nelpon ke ini, jam sekian ini. Betul Bapak yang ngomong. Iya, kok enggak ingat saya ya? Kita tak ingat perbuatan itu berapa banyak perbuatan kita di masa lalu Makanya orang kalau sudah pergi haji, pergi umrah Menangis di tanah suci Kenapa? Mengenang dosa begitu banyak Kalau sudah datang tablik akbar Ustaz Arifin Ilham di halaman SPN Tantar Polisi Astaghfirullah Rabbal baraya Menangis jemaah. Kenapa? Mengenang dosa Yang dia ingat-ingat Tapi biasanya orang tak ingat Terutama masalah hutang. Banyak yang ingat. Makanya disuruh tulis. tulis. Umar bin Khattab di waktu malam diambilnya cemeti. Cambuk, pecut. Dicambuknya kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi engkau siang melangkahkan kaki. Kenapa? Karena kita tak ingat. Sesungguhnya zikir-zikir yang diajarkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Itu supaya kita ingat. Mau masuk kamar mandi, mana? Ingat, eling, kaki kanan apa kaki kiri? Lupa saya bahawa Ustaz, mana kanan, mana kiri? Orang yang payah membedakan mana kanan, mana kiri, itu kecil kurang bahagia. Ini kiri, ini kanan. Masuk WC, kaki kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Seorang anak kecil, sudah masuk WC, mundur balik ke belakang. Cucu saya ini Pak Ustadz, pernah saya tengok, kata ibu jamaah, masuk dia ke WC, keluar dia balik. Kamu kenapa? Salah tadi Nek, kaki kanan saya masuk. Cucu sadar, nenek tak ingat? Ingat, kanan lepas kiri, masuk masjid. Allahummaftahli abuab wa Kanan dulu, mau makan, mau minum. Ada banyak orang, enak saja kanan. Ah, betul tu Pak Ustaz Memang sekarang ni Pak Ustaz Banyak orang diganggu setan Dia minum pakai tangan kiri Setan Tak ingat apa yang dibicarakan Yang menyampaikan tu pun tak ingat Bapa ibu yang dimuliakan Allah SWT Ketika kita tak ingat Tapi ada yang mengingat Ada yang mencatat Katibin Kataba menulis Katibin menulis Nanti sampai masanya Wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya kami hitung, semuanya kami catat dalam buku induk yang nyata. Besar sekali Pak Ustaz catatan itu nanti, ya. Berapa eksemplar wallahu alam bisawab. Dulu orang sulit untuk membayangkan sebesar apa buku catatan manusia. Sekarang mudah saja. Buku PDF Bisa disimpan dalam flash disk Dalam eksternal Satu tera Dulu satu komputer 4 giga Kecil Sekarang satu eksternal flash disk Bisa sampai hard disk eksternal bisa satu tera Seribu giga Bisa Kenapa mustahil bagi Allah untuk menyimpan buku catatan kita Ada sekolah di Rokan Hulu Sekolah tinggi agama Islam Ilmu Al-Quran itu bookless tak pakai buku. Direktornya Dr. Mustafa Umar masuk saya ke dalam keperpustakaan tak ada buku mana bukunya Ustaz ini namanya perpustakaan bookless ada namanya wireless tak pakai wayar bookless tak pakai buku. Jadi bagaimana semua pakai iPad saja layar besar mau membukanya gimana? Membesarkannya Hah, Dari jauh Hebat Bukunya di alam waib semua Bisa Ratusan ribu judul buku Muncul Kenapa Allah tak bisa membuat catatan kita nyata Ini di dalam kepala ini Ada pita yang lebih halus dari rambut Kalau dipegang ujungnya di Masjid Rodotus Salihid Maka ujungnya bisa ditarik Lebih jauh dari Las Vegas Tak putus Itulah pita yang akan diputar Rekaman pita itu yang akan diputar Dan kita menonton segala perbuatan kita di masa lalu Sampai-sampai kita pun tak ingat Eh saya itu ya Berapa banyak ibu-ibu yang tidak ingat tentang rekaman pesta anaknya 20 tahun yang lalu Ketika diputar videonya Ih, eh, mama, mama, eh saya itu ya, Iya, kok ramping betul orang tak ingat foto dia di masa lalu begitulah orang akan melihat perbuatannya nyata sekecil apa famayya'mal mizqala dzarratin khairan yarah sebesar biji sawi akan kau tengok sebesar bukit uhud kata sahabat nabi kepada tabi'in ai para tabi'in kami dengan kalian sama salatnya sama puasanya sama ibadahnya sama bedanya apa Dosa yang kalian anggap sebesar ujung rambut Kami menganggapnya sebesar bukit uhud Itu saja bedanya Kalau zaman sahabat dengan zaman tabi'in Begitu perumpamaannya Kita sekarang bagaimana Dulu orang menganggap terlambat solat berjamaah itu Luar biasa Buka kitab al-fiqul islami wa adillatu Kalangan salaf Tiga abad pertama itu salaf Abad satu, abad dua, abad tiga salaf kalau mereka tinggal takbiratul ihram, Mereka berdukacita tujuh hari tujuh malam Bersedih tinggal takbiratul ihram. Sekarang orang solat zuhur jam 3 lewat 10 Solat subuh jam 6 lewat 5 Takbiratul ihramnya bukan main kuat lagi Di mana malunya kepada Allah Ini bukan masalah dosa besar Dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus menjerumuskan orang. Orang tak pernah masuk ke dalam sumur tua karena nampaknya besar. Orang tak pernah masuk ke sungai sia karena nampaknya besar, tapi orang banyak jatuh terpeleset karena kerikil kecil dan karena kulit pisang karena dianggap itu tidak berbahaya. Justru yang kecil itulah yang menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu Itulah lima kaji kita malam ini syarat melakukan perbuatan maksiat. Yang tak ingat Jangan ragu Karena ada rekamannya Bisa diputar ulang Yang penting Ada paket 2GB Terima kasih perhatian Bapak Ibu Mohon maaf segala kesilapan Aku luqaw lihadha astaghfirullah liwalakum Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Sebagai biasa Kita lanjutkan dengan tanya jawab Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan Nasalah zakat solat puasa haji tak terkait dengan tema ini saja, kita akan bahas dalam soal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.